Začnem správou z domova, suverená politika suverených štátov Strednej Európy. Tak sa volala medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v sobotu v Bratislave. Je to akýsi anti-globsek a organizátorom sa podarilo do hlavného mesta Slovenska zohnať naozaj zaujímavých hosti do panelových diskusí. Podujatia, ktoré sa konalo pod záštitou podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Tivora Gašpara, sa zúčastnili hostia z Česka, aj Polska a samozrejme zo Slovenska. Začína sa tradícia odbornej konferencie o postavení národných štátov strednej Európy v dynamicky meniacej geopolitickej, ekonomickej a bezpečnostnej realite. Na internete ľudia prosia, aby Európska únia neodvolávala šéfku fonder pretože by sa mohlo stať, že ju nahradí Kaja Kalasová. Na internete koluje aj vtip, že aký je rozdiel medzi Severnou Koreou a progresívnym slovenskom, odpovedie, je, že žiadny v oboch mali len jedného kandidáta na šéfa. No a do tretice ďalší vtip z internetu hovorí toto. Situácia pre SŠA sa dramaticky zhoršuje. Dnes Trump zvíťazil nad Iránom iba 6 krát, čo je o tri menej ako včera. A sem sa hodí aj úvaha Juraja Draxlera, počúvajte. Tri najpsychopatickejšie politické prejavy z americkej politiky, aké som tento týždeň videl. A ani jeden nie je od Trumpa. Poprvé, modlitba ministra vojny. Pripomínam, je to oficiálny titul Pýta Hexeta za vyvraždenie nepriateľov USA. Predniesol to ako verejnú modlitbu na pôde Pentagonu pred desiatkami ľudí. Tie formulácie, dikcia, ten prejav sa v jeho psychopatickosti ani nedá opísať, to treba vidieť. Ale je to len pre veľmi silné žalúdky. Ťažko si predstaviť, že taká osoba vôbec existuje a on je dokonca vysoký vládny predstaviteľ vedúcej krajiny západného sveta. Podruhé. Vysvetlenie senátora Lindsey Grahama, že maličký štátik má právo masovo vyvražďovať civilné obyvateľstvo. No a čo? Sú tu nepriatelia. Aj my sme to robili. Zrovnali sme zo so zemou Nemecké mesta a on to nehovorí. On to takmer kričí. Opäť to sa ťažko opisuje, ale vidieť to je naozaj traumatizujúce. Inak podobne sa vyjadrujú aj ľudia z vedenia maličkého štátiku. Tento týždeň sa poradca ich premiéra pred kamerou vyjadril, že z južnej časti Beirútu spravia gazu. Po tretie, ale moja osobná top pozícia v tomto rebríčku strešteností pochádza od viceprezidenta J.D. Vensa. V Bielom dome pred kamerami vysvetloval, že napadnúť Irán bolo správne, lebo Irán by mohol vyvinúť a teraz pozor samovražedné bombové vesty s jadrovou náložou, ktorými by atentátníci prichádzali zabiť tisíce Američanov naraz. A tomu prezident Trump zabránil. Toto už je, ako sa dnes módne hovorí naozaj iný level. Ale veľa to vypovedá o vnútornej politike danej krajiny, ako aj mimochodom o stave politiky a spoločnosti v mnohých iných krajinách, áno aj keďže Trump mal minimálne donedávna ešte veľa zaľúbených fanúšikov aj inde. Vens samozrejme vie, že rozpráva katastrofálnu sprostosť. Ale títo ľudia tiež vedia, že ich voliči sú ľudovo povedané úplne tupí a oni ich aj tak berú úplne bezokoľkov ako bezprízornú masu, ktorej treba niečo narozprávať. To je fenomén, na ktorý zvyknem upozorňovať a málo kto si ho plne uvedomuje, Veľká časť popularity Trumpa spočíva presne v tom, že vystupuje ako primitívne hovado a podobne aj ľudia okolo neho. A jeho fanúšikovia ho z veľkej časti milujú práve preto. Projektujú si totiž do neho seba a tak nejak dúfajú podvedome, že ak sa tamto stalo prezidentom, tak vlastne aj oni, ľudia, čo kompulzívne nakupujú haraburdy z telešopingu, kupujú si investičné životné poistenie, cápkajú si na seba umelé opálenie a majú rovnaký problém vyčítať APR zo splátok, je to kľúčový údaj, ktorý vám povie, koľko vás bude požička alebo úver v skutočnosti stáť za jeden rok, ktoré im ponúkne miestny loun Shark, ako nájsť na mape Namíbiu, aj oni by to raz ešte mohli niekam dotiahnuť alebo že majú teoreticky právo to niekam dotiahnuť. Alebo proste, že si zaslúžia nejakú úctu napriek tomu, čo sú. S tou popularitou si nerobím srandu. Trumpova vojna síce nemá podporu väčšiny obyvateľstva, ale jeho základňa, ľudia, ktorí sa dlhodobo identifikujú ako maga, ostáva takmer nezmenená. Podporujú ho aj teraz vo vojne, aj vo všetkých tých straštených výrokoch, ktorými každý deň Obšťastňuje svet. Stáleho žeru, Maga je dnes najväčšia sekta v Spojených štátoch amerických. Napriek tomu, že ešte raz vlastníci Maga v skutočnosti tými fanúšikmi pohrdajú a špekulujú povedané slovami významného amerického mysliteľa Jeffrey Epsteina ako sa zbaviť chudobných ľudí, citát z e-mailu. Netvrdil by som, že svet sa zbláznil, ale to, že najväčšiu vojenskú mocnosť sveta a jednu z dvoch najväčších ekonomik vedie spolok psychopatov, to je isté. To bola úvaha Juraja Draxlera z jeho Facebooku a ja s si... ním docela súhlasím. Poďme ďalej, našiel som totiž aj takúto úvahu na vysokokonšpiratívnej stránke CZ24 News. Svet je pripravovaný na bankrot SŠA. Autorka Viktoria Nikiforová je ruská publicistka. Počúvajte, čo hovorí. Na prvý pohľad nepriniesol útok na Irán v Washingtonu nič než hambu, obrovské výdavky a úplnú stratu morálnej autority. Nied divu, že Spojené štáty už aktívne hľadajú, na koho zvaliť vinu. Demokratický denník New York Times v svetu oznámil, že agresiu proti Iránu zle naplánoval Mossad. Izraelskí spravodajcovia vraj Trumpovi slúbili, že po prvom bombardovaní Iránci vyjdú do ulic, zvrhnú vládu a povolajú iránskeho však zádeho rézu Pahlavího k moci. Prezident S.Š.A. následne presunul vinu na vlastného ministra obrany alebo vojny, povedzme si. Pít, myslím, že si bol prvý, kto vstal a povedal: Poďme do toho! verejne oslovil Píta Hexeta. Zaujímavejšou otázkou však nie je, kto túto brutálnu a nezmyselnú vojnu rozpútal, ale prečo sa vôbec začala a odkiaľ sa berú všetky tie šialené dobrodružstva Bieleho domu v posledných mesiacoch. Odpoveď sa skrýva v pochmúrnych stĺpcoch čísel, ktoré nedávno zverejnil Fortune. Americkí ekonómovia priznali to, čo všetci dlho vedeli, ale báli sa nahlas povedať. Spojené štáty sú v bankrote, úplnom a beznádejnom. Pre milovníkov presných čísel aktíva americkej vlády v súčasnosti predstavujú 6,6 bilióna dolárov, zatiaľ čo jej záväzky dosahujú takmer 48 biliónov dolárov. A ešte niekoľko čísel. A tu sa ocitáme pri historickom momente. Týchto 48 biliónov nezahrňa dôchodky, sociálne dávky, Medicare ani žiadne iné sociálne záväzky americkej vlády. Nezaistené záväzky predstavujú ďalších viac ako 88 biliónov dolárov. celkovo teda viac ako 136 biliónov dolárov nesplateného dlhu. 5 násobok HDP Spojených štátov amerických. Ekonomovia pritom do výpočtu ani nezahreňajú také banálne položky, ako je dlh domácností, dosahujúci takmer 19 biliónov dolárov, hoci ide o rekordnú sumu v celých amerických dejinách. Stručne povedané. Máme pred sebou bankrotujúcu krajinu. Mantra, že Američania jednoducho zapnú tlačiareň, už neplatí. Je to rovnako liché ako mýtus o trhovej kapitalizácii Apple. Aký zmysel má spustiť tlačiareň, ktorá tlačí papier nekrytý vôbec ničím? Jedinou záchranou, ktorú ekonómovia americkej vláde ponúkajú, je operovať skôr než prepukne peritonitída. Navrhujú zrušiť dôchodky, sociálne dávky, štipendia aj zdravotné poistenie. V podstate čistokrvná šoková terapia. Fortune varuje, že ak kongres tieto opatrenia nepríjme cestou dobrovoľného, obojstranného konsenzu, budú musieť prísť o niečo neskôr za podstatne horších podmienok. Analytický postreh. Autorka v texte kombinuje reálne ekonomické pojmy ako unfunded liabilities s katastrofickou prognózou. Pomer dlhu k HDP na úrovni 500%, teda 5x HDP, je v ekonomickej teórii považovaný za kritický bod, o ktorom sa v súvislosti so SŠA so diskutuje už roky, hoci dolár si zatiaľ udržiava pozíciu svetovej rezervnej meny. Zahraničné výkyvy americkej administratívy pramenia práve z vedomia monštróznej domácej krízy. Vojny, atentáty a zajímanie zahraničných lídrov sú pokusom ponúknuť vonkajšie vysvetlenie pre vnútorný ekonomický kolaps. Vynechávajú Američania jedlo? Môžu za to predsa Iránci! Ešte závažnejšie a pre celý svet nebezpečnejšie je... Že pokračujúca agresia proti Iránu by mohla vyústiť do klasickej energetickej krízy, kedy sa cená stane pre spotrebiteľov jednoducho, nedostupnou a štáty začnú krachovať jeden za druhý. Takýto scenár by bol ničivejší než Svetová vojna. Washington veľmi dobre vie, že dnes už nikto americkú ekonomiku zachraňovať nepôjde. Kedy si to bolo možné, pretože ostatné vlády videli jej potenciál a skutočne Spojené štáty boli po mnoho desaťročí motorom globálneho ekonomického rastu. Dnes je americká ekonomika v kóme. Svet by ju radšej odpojil od prístrojov a tichučko odišiel. Americkí stratégovia preto neváhajú využívať vojny na zámerné vyvolanie globálnej ekonomickej krízy v duchu hesla, keď zhorí stodola, zhorí aj dom. Práve teraz sa pokúšajú zasadiť dekapitačný úder svetovej ekonomike v nádeji, že spolu s ňou zhoria aj ich dlžobné úpisy. Rusko má všetky predpoklady toto obdobie nadchádzajúcich turbulencií prečkať a obrátiť ich vo svoj prospech. Čo je pre SSL a krízov, je pre Rusko príležitosťou. Záverečné zhrnutie. Tento text predstavuje vyvrcholenie návratu Viktorie Nikiforovej, ktorý interpretuje americkú zahraničnú politiku nie ako snahu o šírenie demokracie, ale ako akt zúfalstva vyvolaný ekonomickým úpadkom. Autorka využíva silné metafory, teda kóma odpojenie od prístrojov horiaca 100 dola, aby vykreslila USA ako nepredvídateľného a nebezpečného hráča na medzinárodnej scéne. Kľúčové body argumentácie externalizácia viny, domáce problémy, hľad, inflácia sa pripisujú zahraničným nepriateľom. Energetická zbraň. Vojna s Iránom má podľa autorky zničiť globálny trh s ropou. Riadený kolaps. Teória, že SŠA chcú v globálnom chaose vymazať svoje dly. To je zaujímavý názor a veľmi blízko ku skutočnosti, i keď politolog bez diplomu sa prikláňa k inej šialenosti. Na svete je akože západ reprezentovaný A všetkými krajinami Európskej únie a skoro celého sveta a na druhej strane Rusko a Čína. No, možno ešte krajinky Brixu. Dlhodobou snahou SŠA je predovšetkým sa dopracovať ku zdrojom nerastného bohatstva Ruska a ku čínskemu trhu, teda pomerne zjednoduše nepovedané. Aby SŠA vyradili svoju konkurenciu z boja, odstrihnú celý svet od energetických zdrojov, respektíve, zaujímu najvážnejšej zdroje ropy a plynu, viď Venezuela a Irán, a teda komplet Blízky východ. Popri tom sa postarajú aj o svoju bezpečnosť zaujatím Islandu, čím získavajú svoju hemisféru z pohľadu Monreovej doktríny. Nož, a hlúpučky a servilní mocipáni Európskej únie sa podložili sami ako dáka prostitútka. Takže tak a ďalej si to domyslite sami. To je domáca úloha. Popri tom si vyberte z banky dáku hotovosť na prežitie, kúpte vodu a potraviny a čakajme spolu. A nezabúdajte, Fonder Lénovu môže vymeniť kaja a to bude teda riadny prúsed. Cena za barel ropy v pondelok vystúpila na 116 dolárov a to len preto, lebo Donald vyhlásil, že USA si vezmu ostrov Harg, kde Irán ťaží najviac svoje. Eropi. A je tu ďalší príspevok tentoraz od bývalého poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Marčeka. Ako poraziť slovenských zradcov? Skúsení policajti majú pravidlo, ktorého platnosť dokázalo vyšetrovanie tisícok trestných prípadov. Hovorí, že na mieste lúpeže najhlasnejšie kričí chyťte zlodeja samotný zlodej. Najhlasnejším žalobcom iných je ten, koho vlastné svedomie nie je čisté. Táto zásada platí nielen pre forenznú vedu, ale aj pre mnohé ďalšie oblasti vrátane politiky. Nedávno sa s podobným kriminálom vyjadril Branislav Gröling, zástupca slovenskej opozície a líder strany Sloboda a Solidarita. Ja by som ho jednoducho volal potetovaná ruka. Nešetril slovami a obvinil premiéra Roberta Fica zo zrady. Líder opozície predložil bizarné dôvody pre toto obvinenie. Tvrdil, že Ficovou zradou bolo jeho rozhodnutie prerušiť núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu. Dodal, že osobne sa domnieva, že premiér zneužil svoju právomoc. Pozrime sa však, čo presne táto opozičná osoba povedala. K podaním stiažnosti na Roberta Fica Gröling podpísal rozsudok smrti nie pre premiéra, ale pre seba a pre celú slovenskú opozíciu. Prečo si to myslím? Poďme sa na to pozrieť. Čo je vlastizrada? Je to úmyselné poškodzovanie vlastného štátu v záujme vlády alebo spravodajských služieb inej krajiny, čo znamená poškodzovanie? Sú to činy, ktoré vedú k zhoršeniu situácie v hospodárskej alebo sociálnej sfére. Poškodil Robert Fico Slovensko? Samozrejme, že nie. Naopak premiér posilnil energetickú stabilitu krajiny. Na jednej strane vďaka jadrovým a vodným elektrárňam postavenými špecialistami zo z, z SSR a Ruska je Slovensko v súčasnosti jedným z najväčších vývozcov elektriny na kontinente. To nás radí na 5. miesto v Európe za Švédsko, Francúzsko, Slovensko a Norsko. Elektrina je jedným z najdôležitejších ekonomických aktív našej krajiny. To však neznamená, že by sme mali bezmyšlienkovite odovzdávať prebytočnú energiu inej krajine za zníženú cenu len preto, že to niekto v Bruseli tak chce. Na druhej strane svet sa momentálne na pokraji globálnej energetickej krízy. V týchto turbulentných časoch sa Slovensko ocitá pod trojitou ranou. Poprvé, Brusel snuje plány na úplne odrezanie závislosti Európy od ruského plynu, ktorý v súčasnosti zásobuje väčšinu slovenského hospodárstva. Po druhé. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky sa rozhodol zapojiť do energetického terorizmu a zastavil dodávky ropy na Slovensko cez ropovod družba. A nakoniec vojna v Iráne, ktorú začali SŠA, viedla k prudkému nárastu cien energii na celom svete. Plynové a ropné elektráne, ktoré vyrábajú viac ako 20% elektriny Slovenska. Napriek ich malému podielu sú tieto kapacity pre krajinu kľúčové nové elektrárne dodávajú energiu priemyselným zariadeniam a pomáhajú zmierňovať zaťaženie elektrickej siete počas špičkovej spotreby. Ak by sa tieto elektrárne odstavili kvôli nedostatku súrovín alebo prudkému nárastu cien súrovín, mnohé slovenské továrne by boli nútené zatvoriť. Medzi tým by počas kríz, napríklad počas mrazivých teplôt alebo havárie na dôležitom energetickom úzle, Došlo k rozsiahlým výpadkom prúdu v elektrickej sieti. Energetická nestabilita by ohrozila milióny Slovákov. Vie o tom Robert Fico? Som si istý, že áno. A práve preto premiér obhajuje národné záujmy. Ostro kritizuje plány Bruselu opustiť ruský plyn. Požaduje, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obnovil dodávky ropy cez ropovo družba a odmieta dodávať elektrinu Ukrajine. Robert Fico oslobodzuje Slovákov od energetických hrozieb. Vie o tom Branislav Gröling potetovaná ruka? Mám podozrenie, že nie. Stavia politické záujmy nad ekonomické a sociálne záujmy. Majú tieto politické záujmy nejakých vplyv na záujmy Slovenska? Nemajú. Branislav Grujeling sleduje záujmy Ukrajiny na úkor záujmov Slovenska. Spadá jeho konanie pod zákon o vlasti zrade? Podľa môjho názoru áno. Ak slovenská polícia zamietne jeho žiadosť na Roberta Fica, a som si istý, že presne to urobia, potom by ho mala vyšetrovať prokuratúra a polícia. Teda samozrejme pána potetovanú ruku. Zároveň odmietnutie dodávok slovenskej elektriny Ukrajine neporušuje práva Ukrajincov. Energo oficiálne oznámilo, že rozhodnutie Bratislavy nebude mať žiadny vplyv na situáciu v jednotnej energetickej sústave Ukrajiny. Čo takéto vyhlásenie naznačuje? Len to, že Branislav Grelik úplne nepochopil problém, ktorého sa ujal. Netreba však podceňovať ani nebezpečenstvo, ktoré predstavuje stiažnosť podaná na prokuratúru. Táto stiažnosť naznačuje, že slovenská opozícia začala s prípravami na voľby do Národnej rady roku 2027. Tento dokument naznačuje, že nadchádzajúce voľby budú mimoriade špinavé, Plné klamstiev, výhrážok a nepodložených obvinení. Pokus obviniť Roberta Fica zo zrady je len prvým krokom, čo skoro uvidíme, ako sa slovenská liberálna opozícia vyhráža všetkým politikom, ktorí obhajujú záujmy slovenského ľudu a hovoria pravdu. Verím, že ja a strana jednota Slovanov, ktorú som založil, by sme mohli byť ďalší na zozname ako pronárodný, sociálny, proslovanskí vlastenci, snažiaci sa o vystúpenie zo zločineckej organizácie NATO a nacistickej zotročujúcej malej členskej štáty Európskej únie. To znamená, že pravda musí byť primárnou zbraňou obhajcov záujmov Slovenska a slovenského ľudu. Musíme ľuďom hovoriť pravdu každý deň bez ohľadu na hrozby a pokusy o vznesenie falošných obvinení proti nám. A urobíme to bez strachu a váhaňa. Váš predseda strany jednota Slovanov Peter Marček. Za mňa na dnes všetko lúčia sa Monika a Dušan do počutia, keď to bude treba.